Марк Лівін Баба не літо». Передмова до книги від Катерини Бабкиної. Матч без фінального рахунку. Якби я знову вирішила побути дитиною, я, мабуть, вибрала би стати Марком Лівіним. Мене б звали Валєра, у мене були б мудра бабуся і веселий дідусь, складний тато, розгублена, але цілеспрямована і добра мама, старший брат, фантазія і багато можливостей. І я, як і він, повсякчас складала б списки. Такі от. Навіть якщо ти щось собі поневигадував, то потім усе одно все буде добре. Усе згороду треба мити. Переможці не плачуть. Добре, коли можна зі всіма порозумітися. Знак питання – найпоширеніший символ у світі. І хай цей список життєвих настанов, котрий я, навіть попри те, що не в змозі побути дитиною знову, склала за цитатами з цієї книжки, видається дещо хаотичним, але саме в такому форматі до нас зазвичай і приходить мудрість, вона ж досвід, вона ж уміння позиціонувати себе у світі, вона ж уміння взаємодіяти зі світом і всіма, хто в ньому є. Раптово і без попередження, коли все переплутано і не відразу зрозуміло, що з чим і як саме пов'язане. Але впевнена, є в цьому якась велика тайна, до якої ти от-от зазирнеш із такими круглими очима, як маленький хлопчик зазирає в кабіну машиніста потяга. Список невичерпний. Ця книжка речення за реченням може бути розібраною на цитати. Деякі з них дають просту і незаперечну відповідь на запитання «Як жити?». Саме таких відповідей, не глобальних, а дуже ситуативних, ми часто потребуємо. Саме таких відповідей, чесних і не надто сиромудрих, потребує герой книжки Ждан, а тому сам для себе їх артикулює. Автор навіть не намагається обдурити нас у тому, що Ждан – це не він. Жданце точно він із вічливості та, може, у якомусь інтуїтивному намаганні, якомога безболісніше відірвати від себе такий особистий текст, Марк називає себе іншим іменем. Я порадила би йому дописати на початку щось на кшталт «Жодні збіги не є випадковими». І взагалі, і в цій книжці зокрема. Якби він так зробив, я додала би і цю цитату до свого списку. Але навіть без дисклеймера про збіги я вам скажу. Ця книжка саме про те, як автор бере нас за руку і проводить у свій світ. Світ дорослого, ну, тобто формально дорослого, а насправді ще не зовсім. Освіт хлопчика, освіт своєї сім'ї, своєї вулиці, свого міста, своїх перемог і своїх трагедій. Світ своєї України і своїх уявлень про життя. Ніщо не стається так, як мало би статися. Мама і тато не сплять в одному ліжку. Герой не стає переможцем серед старших хлопців і не досягає мети в намаганні помирити батьків. Загублені іграшки не знаходяться. Футбольний матч не має фінального рахунку. Сенс, отже, тільки в тому, щоб повірити Маркові. Саме таким і є, насправді, все, що з нами відбувається. Тобто, ніщо не є абсолютним кінцевим тривалим. Усе, що ми, насправді, можемо залишити собі – це досвід лідок в особистому списку, тонку поветинку в повітрі, котра прив'яже нас до чогось іще, чого ми ще не бачимо, але перечуваємо, якщо будемо уважні та обережні, можемо легко полюбити, із цією книжкою чи без неї. Але з нею трошки простіше. Коля. то було перше літо, яке мені довелося провести в бабусі та дідуся. Мама і тато наладнали одне з одним, тож брата він на 6 років старший за мене, вирядали до Львова, до маминих друзів, а мене – до Франека. Чесно, я слабко пам'ятаю момент мого транспортування туди, але найпевніше це був потяг «Червона рута», який рухався зі швидкістю старезної черепахи». Вагон точно був напханий людьми, і більшість з них дратували одне одного. Проходимо точно ходили жінки, які продавали жуйки «Турбо», кукурудзяні палички і газети. Але мене це не цікавило, бо для малих завжди було місце біля вікна, а краєвиди, полініяні стовпами, мчали повз і цілком захоплювали мене. Чи пам'ятаю я щось про свою першу домівку надвірну? Ледь-ледь. Останні найважчі спогади – це суперечки мами й тата, різні негарні слова, яких я не розумів, і решта в такому стилі. Про це взагалі краще не писати, бо тоді все остаточно переплутається. «Коли ми з'явилися на початку зеленої, нам на зустріч покотився пес Шарік. Я знаю, що правильно писати Шарик, але це буде неправильно щодо Шаріка. Тому я пишу Шарік. Тому я пишу Шарік. Щоб ви не думали, що я безграмотний. Він був страшенно гладкий і біг до нас боком. Я дуже йому зрадів, ніби ми були давніми друзями, а він зрадів мені. Але спочатку він зрадів мамі, бо бачив її раніше». Мене це ані трохи не образило. Те, що він сприйняв мене і дозволив себе погладити, означало, що він довіряв моїй мамі. Бо взагалі Шарік був дуже злий собака, і його багато хто навіть боявся.